Як жити в цій юдолі журби та слів. Ребром долоні, нишком утер сльозу, Наличить, плакать сотникові, Та ще в поході. Дивно, їх тут немає, Мовив ураз Іван. Стояли на узвищі посеред бору. Може, пішли кудись? Осьох! Гукнув із улоговини спритніший за всіх кожум'яка. Кінські й людські сліди. Були в жінок тих коні? спитав з в Івана. Ні. Це ординці. Швидше за ними слід ще, може, наздоженемо. І справді, невдовзі вже побачили страшну картину. Лісом ішли пов'язані в одну вервечку бранці. А попереду й позаду них, на конях, кілька людоловів. Сміються, перегукуються, неначе вдома. Треба їх обійти, шипнув з Калії ватазі, що скупчилися побіля нього. Стрелимо з луків спершу. Солиця, вважаю, вже в одного в грудях, тихо сказав Іван. Ми з ратобором вдаримо на тих, що йдуть спереду а ви, звернувся до пояти, з Іваном та чинцями, поб'єте задніх. Як крикну пугачем, щоб водночас. Вони звернули в хащі, і незабаром, вибравши підхоже місце, стали обіч дороги. Стовбури дубів та сосен ховали їх надійно, та й татарва сп'яніла від перемоги, була безпечна, впевнена в своїй безкарній силі. Передвели три воїни, один з яких був краще вбраний, певно, якийсь боярин їхній. Мугикав щось, посміюючись своїм думкам. На прив'язі вели ж дівчат, жінок із дітьми. Стіпивши до болю зуби, скалій кивнув товаришеві, що був за іншим деревом, і прицілився вже в свого ординця, навів стрілу і пустив тятиву. Дістаючи нову стрілу, гукнув умовне пугу. Двоє упали з коней, третій хотів дістати шаблю, але не встиг, аж дві стріли впилися в нього. Задні також лягли від стріл та сули. Коней, ловіть хоч чише коней, звелів у в скалі ватазі. До нього з плачем кинулися недавні бранки. Різав ремінні пута в них на руках і шукав рідню між ними. Купала? Юна дівчина звела на нього виповнені сльозами очі. Хто ти? Я доброславець з города. Не впізнаєш? Упала йому на груди і заридала, гладив її тремтячі плечі і сам ледь не плакав. Господи, завіщо ти послав на люд свій такі страждання? Ось о вже й коней маємо, переступав з ноги на ногу ратобор, тримаючи в руках повіддя. Верталися в печерну пустень. Утішені удалим першим боєм І визволенням своїх людей. Хто їхав, хто йшов, Тримаючись застремено. Купава не відступала Ні на крок від скалія, Боялась втратити його В страшному світі, Де не було тепер нікого з роду, Усіх перебили, Ще як прийшли ординці. «Ти змерзла?» — скинув корзно — і закутав швидко дівчину. Спадав холодний вечір. На небі вже з'явились зорі. «Буде вночі мороз», – сказала жінка. З хлопчиком поперед себе вона сиділа вміло на сідлі ординці. Може, коли б зима, вони пішли б. О, місяць сходить не з того боку. Справді. Край неба взявся сяйвом, Проте не там, де завжди. Вернулося сонце ніби, озвався цей ратобор, що йшов позаду. Диво уздріли всі, І спинилися, загомоніли. Може, Господь послав знамення, Перехрестився один з чинців? Або якусь погибель тим супостатам, Мовив побожно другий. «Пізно!» — зітхнув поята. «Київ уже лежить повержений. Це схоже на заграву», — сказав Іван із коперевого кінця. «То щось горить. Ну, город!» Ординці палять трупи. «Пів неба засвітилося!» Калій дивився мовчки на ту оказію, і щось йому таке робилося у похололих грудях, чого ніколи ще не було. Хіба тоді, як вгледів з вежі ляцької орду від стін до виднокола. Треба туди поїхати, глянути, сказав не то собі самому, не то ватазі. Їдемо, одразу ж зголосився І кожум'яка. — Дайте обом нам ліпших коней, — звелів скалій, — самі ж ідіть. — Поято, ти поведеш. — Я з вами, — метнулася до скалія купава. — Там я від тебе не відійду, — притислася лячно. — Добре, — зітхнув скалій, — іще коня. Тим часом кожум'яка поопускав стремена і перший скочив на коня. Рани вас Бог, благословив один з що в чорному своєму одязі зливався із землею й деревами. Ви ж близько, не під'їжджайте. Будемо обачні, отче, — мовив йому скалій і стис коня ногами. Як рушили в зворотну путь, купава зрівняла свого коня із сотниковим, стремено до стремена і порадила. Ліворуч взяти треба, Там є високий пагорб, З якого видно город. Гаразд, види. Заграва, все розросталося, А втім вночі мала пожежа, Хата одна палаюча Вражають теж. А може це горить на клові монастир, Озвався кожум'яка, що їхав ззаду. Іскри були б у небі видно, Він на горі, Казав скалій. Купава різко смикнула лівий повід, пустила коня у скач. Сосновим темним бором, усе вгору й вгору дістались скоро кручі перед струмком чи річечкою, і з висоти того горба побачили таке, що волос звівся на голові.